де, мовчись, з величі під розкішними мармурами і тканинами сплять султани Фатіх, Баязид, Селім, палацовель вельмож, дерев'яні халупи бідноти, хамами, водограєче шме, криті базари, вузькі вулички і брудні площі, а над усім летенське сонце, мов вогняна куля. За султаном їхали його діти – Міхрімах у закритій кареті, Баязид з Гасан-Агою і збройним супроводом. Їхав великий муфтій з імами, великий візир з візирами, каді Стамбула зі своїми ясакчі, мухзірами, дідобанами, шехіремінами. Ішли охоронці, музиканти, яничари, тоді придворна челядь, чешні гіри, шербетчі і хельбаджі з солодощами для султана і його супроводу, меткі Міск чебащі розбризкували на всі біч мускус і бальзами, щоб сморід натовпів не турбував священні ніздрі Падешаха і його великої султанші. І все це сяяло золотом, коштовним камінням, одяг на вельможах, на воїнах, на челіді вигравав такими дикими барвами, що хотілося затулити очі. І Роксолана опускала завіску, відкидалася на шорсткі парчеві подушки, крадькома зиркала, на закам'янілого в султанській величі Сулеймана. Нічого страшнішого немає на світі, ніж завойовники. Тепер готові рубати голови, кому попало за те, що згоріло десяток нужденних халуп, а самі ж спалили пів світу. Фатіх, захопивши царгород, не пощадив ні притулків людських, ні домів божих. Літописець, здригаючись серцем, писав Поженбисть град І церквіні сказані ліпотой Ім же не може число Сповєдаті Православного патріарха Вигнано з Софії і накладено на нього Пешкеш у три тисячі дукатів А собор перетворено На Джамію, забіливши вапном безстінні мозаїки Поруйновано найславетніші будівлі Царгорода і там поставлено Джамії на честь султанів Джамію Фатіха на місці церкви апостолів Джамію Баязида, де була церква Божої Матері Халкостант Джамію Селіма, де стояв монастир Спасителя З церкви Йоанна Богослова зробили звіринець Нескорений воїн, християнський Юрій Побідоносець Щоночі з'являється в Айя Софії і веде невидиму війну Вранці на стіні знаходять сліди крові Мусульмани витирають кров, але плями проступають знову Зну. Чи знала вона про це все? Знала, про все знала Чом же не стала на поміч Юрію Побідоностю? Іновірцям заборонено будувати нові церкви Ставити будинки, вищі від мусульманських Заборонено носити яскраве обрання Задягатися в хутра, в атлас Францьку камку і шовк Завойовники знущалися з них Заплатіть за дозвіл носити голову на плечах. Християни, приречені були на найтяжчу, найбруднішу роботу. Вони топили підземні печі хамамів, били камінь і лагодили бруківку під наглядом чуполюб паші вивозили сміття зайт майдану, яничарських кишласі критих базарів. І проте вона знала, але не пробувала будь що змінити. Бо що може навіть самогутня жінка супроти задавнених звичаїв, які обступають людину, мов непробивні мури Стамбула? На боці того, хто хоче бути самим собою, лише нещаслива свідомість. На боці загалу – міць, сила. Там мисль, а там сліпа віра. Мисль, у зіткненні з вірою, завжди програє. І сьогодні, хоч і виблагала у султана цей незвичайний виїзд, цю подорож до найнижчих падолів людського горя, так і не знала, що це їй принесе, на що сподіватися, чого дожидати. Ніхто за винятком найвтаємниченіших не знав, куди їде султан, а колись догадувалися, що їде до Семебаштового замку, то ніхто не знав, чого саме. Боєді куле для розлидащілих стамбульських натовпів Це передовсім державна скарбниця Це сім неприступних кам'яних веж набитих багатствами Яким заздрить увесь світ Там золото нетлінне і ясне, як сонце на небі Як лани заколошені і лани скошені Там срібло зеленкувато сизе